Надія. Найдовша дорога, дорога чекання, Вона довжиною в розлуку. Не помирає надія остання, Лишається в спадок дітям чи внукам. Хай будуть чистими і душа, і совість, Хай будуть світлими і небо, і мрія, і що б там не казали, а невідомість – це все-таки, все-таки, все-таки надія.